Limbă. Aparatul vocal al zmeilor, cu excepția zombalului și firește a animic știutorului despre care se crede că nu posede așa ceva, e compus dintr-o limbă groasă, musculoasă și despicată, a cărei lungime poate varia de la 1,23 m la femelele zmeului comun până la 0,006 m la masculul zmeului, un bot plin de colți fioroși și un laringe de o formă extrem de neregulată. În aceste condiții, nimeni nu trebuie să se aștepte la cine știe ce limbaj. Se crede că zmeii gândesc destul de mult, dar că nu au cum dovedi acest lucru din cauza dificultăților de exprimare. Cu cât o idee e mai abstractă, cu atât cuvintele care o exprimă sunt mai greu de pronunțat. Atunci intră în joc limbajul corpului. Când vezi un zmeu agitându-se și smucindu-se ca lovit de streche, schimonosindu-se ca un epileptic, smulgându-și hainele și părul din cap, vei ști că ai în fața ta un filosof vorbind despre bucuria de a avea o inimă netulburată. Există două mari grupuri lingvistice smeiești însoțite de o de dialecte și graiuri. Primul, răspândit în zona europeană, specific deci smeului smeilor, smeului mioritic, câinelui de smeu și zmăului, e alcătuit din limbi insinuante. Al doilea, întâlnit sub Asia, smeul smeilor, zmeul cu colți, muma smeilor, smeul sur de vagaună și zmeul comun, reprezintă limbile aglutinante. Limbi insinuante. Zmeii se tem de zei și n-ar spune un neadevăr în ruptul capului. Refuză să spună însă și adevărul gol-goluț, căci experiența speciei a arătat că cei care au făcut astfel n-au supraviețuit. Ieșirea din acest impas le-a oferit o anatomia specifică a aparatului lor vocal. Limba, având vârful despicat, s-a evit posibilitatea ca un vârf să pronunțe răspicat o frază, pe când celălalt, în general mai scurt, dar mai flexibil, să articuleze repetitul de altceva, de multe ori opusul primei fraze. Lingviștii au analizat astfel structuri dialogale de tipul următor. Făt frumos! Bun găsit, câine de zmeu! Zmeul cu primul vârf. Halom halah hamgoga, Bine ai sosit voinice! Cu al doilea vârf, zvâg hrx mrr expresie introductibilă făcând aluzie la posibilitatea ca voinicul să se întoarcă în locul de unde a ieșit. Făt frumos! Hai la luptă! Zmeul primul vârf. Banda gulaago, inicata, inicata, sunt amarena atarva, veda, guantanamera, gh. Adică hai, al doilea vârf, zvgrzmr, Făt frumos. În sebi să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm? Zmeul, primul vârf, hula în luptă că mai dreaptă, al doilea vârf. Dot zbenga! Aș prefera buzduganul, dar ce să-i faci? Viața nu aranjează întotdeauna lucrurile așa cum vrem noi. LIMBI AGLUTINANTE Cleioase, însoțind articularea cu stropi mari de salivă, aceste limpi au o deosebită expresivitate, creând uneori frumuseți și prețuri noi din materiale desconsiderate pe nedrept ca bubele, putregaiul și noroiul. Atât prințesele răpite cât și voinicii au dificultăți în conversația cu zmeii asiatici, fiind nevoiți să folosească scuturi de cristal între ei și interlocutor. Stropii de salivă sunt folosiți în aceste limpi ca semne diacritice și de punctuație. Astfel, un cuvânt ca joma pronunțat ca atare, înseamnă boboc de rață, dar însoțit de doi stropi pe fruntea celui cu care vorbești și încă unul în ochiul stâng, ajunge să semnifice un anumit fel de scut din șorici de porc de câine. Obligația ca, în relațiile internaționale, acești zmei să folosească „zvi” limbaj telegrafic și fără diacritice, a stârnit numeroase revolte și manifestări de protest. Este un intolerabil atentat la valorile noastre cele mai intime, spunea un oficial. Prin limba strămoșească, noi nu înțelegem să exprimăm abstracțiuni insipide, ci însă și substanța și savoarea modului nostru de viață. Nici până astăzi însă, zmeii care folosesc limbile aglutinante nu au găsit înțelegere din partea altor popoare. Un caz special de competență lingvistică îl reprezintă cel al zmeilor asiatici, zombalii. Caninilor enormi, sfredăliți și străbătuți de inele cu margaritar rezonează puternic la clinghetele delicatelor bijuterii. Aceste clinchete, uneori ușoare ca o adiere, alteori puternice ca niște clopote de catedrală, armonioase, uneori ca un vis de iubire. Bire, distonante altădată ca o găleată rostogolită pe trepte de beton, formează limbajul foarte convingător al zombalilor. În trecut, ei erau oratorii lumii sub pământene. În ciuda faptului că nu înțelegeau o boabă din graiul lor, zmeii veneau din cele mai îndepărtate colțuri și plăteau scalpuri grele ca să-i asculte. Plecau întotdeauna pe deplin lămuriți, mai curați și mai uscați ca oricând. A nimic știutorul nu pare să fie avut limbaj vorbit. Scrisul său însă are o structură gramaticală cu totul specială. Nu există aici cunoscutele noastre părți de vorbire, substantivul, pronumele, verbul etc. Avem însă altele care descriu lumea în culori mai puternice și mai vii. Zâmbirea, pălmuirea, holbarea, lăcrimarea, părul măciucă, geamătul de durere și de plăcere, mângâierea. Majoritatea traducătorilor ce s-au aplecat asupra fragmentelor rămase pe coș de o se plimbă azi holbându-se și lacrimând prin curtea caselor de sănătate.